Привітавшись з усіма своєю звичайно сердечною манерою, він спитав, чи не дуже холодна вода, скинув клунок на землю поруч двох хлопців, які вже вдягались, і почав було трохи остронь від усієї групи роздягатись. Хлопці з коси зиркали на нього і перекидались ледачо словами. Біля них лежали клунки, значить, і вони були подорожні, а не радгоспники». А коли більшої групи купальників клунків не було. Очевидно, з Радгоспу прийшли купатись. Була ж неділя, і на роботу, мабуть, не всі сьогодні повинні були виходити. Роздягнувшись, Степан Петрович дбайливо поклав свій піджак, у якому був портфель із грошима та документами, під штани та подрані свої черевики, накрив їх сорочкою, а все – придушив клунком з харчами. Тепер можна було безпечно лізти у воду. Щоб не показати людям, що він боявся холодної води, він сильно розбігся, влетів, устав, пірнув, проплив під водою кілька метрів і виринув біля якогось хлопця із налиплим на очі чубом. «Хух, гарно!» – з насолодою видихнув він повітря і дружньо посміхнувся до парубка – той відповів тим самим усміхом, щось сказав і поплив до берега. А Степан ліг на спину і глянув у небо. На ньому хтось розсипав сірий кучерявий попіл, пофарбований у червоне. А між попелястими хмаринами глибоко-глибоко синіло чисте таємне небо, від якого хотілося радісно засміятися. Коли Степан Петрович, гарненько вимившись при березі пісочком, вийшов з води і перебіг до своєї одежі, двох хлопців біля неї вже не було. А вона лежала вірно охоронена неторкнутими черевиками та клонком. Одягнувшись, Степан почув голод, і, щоб скористатись нагодою, перейшов з клонком до одягнених купальників, що курили, і запросив їх скласти йому компанію у сніданку. Серед них було двоє старших дядьків, а решта були молоді порубчаки. Всі, розуміється, охоче і трохи здивовано прийняли запрошення і пили горілку чудного чоловіка, не вагаючись. Коли велика чарка обійшла разів по три всю групу, очі і зуби заблищали усміхом. І язики почали розв'язуватись. Так що через кілька хвилин Максим Ковтун уже знав, скільки робітників було в Радгоспі. Чи не потребував він нових? Чи були в ньому трактористи, він охоче став би за тракториста? Чи добрий був заробіток? Чи задоволені були люди? Чи начальство Радгоспу добре поводилось з робітниками? Спочатку відповіді були стримані, обережні. Але по четвертій чарці... Виявилось, що начальство було, як скрізь по радгоспах і колгоспах, порядушні стерви, злодії, хабарники, насильники. Голова радгоспу, секретар та уповноважений МВС при радгоспі складали трійку, яка дорила всіх – і владу, і робітників, крала заробітки радгоспників, панувала і жила краще за колишніх поміщиків, а селяни та робітники були колишніми «кріпаками», які не мали права ні протестувати, ні кинути радгосп, ні навіть запізнитись на роботу. Так, значить, як скрізь, так і в колгоспах. «Ну, а що чувати у вас про війну?» – спитав Максим Колтон. «Та що ж чувати?» – посміхнувся дядько з кудлатою округлою, не наче із кожуха зробленою бородою. «Ждуть війни?» «А чого ж вони ждуть однеї?» «Та чого, звісно, з чого?» «Якоїсь зміни?» «Бо трудно вже далі жити». «Та хто його знає, як воно буде?» Раптом схеминувшись, додав він. «Ну, хлопці, гайте додому, бо на пропаганду спізнемось. Та нас ще у прогульники запишуть. А ти, чоловіче, з нами? Та от хочу спробувати, може, за тракториста приймати». «А чого ж?» «Здається, хтось казав, що треба б нам ще одного тракториста. А документи в тебе є?» «Є, є, розуміється», – сказав Максим Ковтун і мацнув себе лівою рукою по правому боці піджака. Пальці намацали шкіряний портфельчик у бічній кишені. Ну, то й гаразд, ухвалив дядько. Може, товаришами будемо? Дай Боже, зітхнув ковтун і підтяг на спині клунок. Коли вони прийшли на подвір'я від госпу,